Kam jedeme? Zeptala se Josella. Nejprve do Clerkenwellu. Potom se poohledneme po nějakých šatech pro vás. Můžete si je vybrat třeba v Bond Street, ale teď musíme do Clerkenwellu. Ale proč zrovna do Clerken... Proboha. Ulice, do které jsme odbočili, byla ve vzdálenosti nějakých 70 metrů zaplavena lidmi. Klopítavě s rukama nataženýma před sebou, s výkřiky a ustrašeným jekotem se rychle přibližovali. Nějaká žena v čele davu upadla a v zápětí zmizela pod hromadou zápasících těl. Za zády davu jsme zahlédli tři dlouhé stonky s temnými listy, divoce vlajícími nad vyděšenými hlavami. Prudce se jsem strhl vůz do postranní ulice. Viděl jste to? Viděl jste to? Oni je hnali jako dobytek. Ano. A proto jedeme do Clerkenwellu. Je tam továrna, kde se vyrábějí nejlepší trifidí pušky a masky na světě. Cesta nebyla tak volná, jak jsem doufal. V okolí nádraží King's Cross bylo na ulicích daleko více lidí než jinde. Dokonce i s rukou na houkačce bylo stále obtížnější proniknout dále. Před nádražím to bylo již zcela nemožné. Projet se nedalo a jediný pohled dozadu nás ujistil že pokus o návrat by byl stejně beznadějný. Dav se za námi uzavřel jako neprodyšná hradba. Vylezte, rychle, myslím, že jdou po nás. Naposledy jsem ještě zatroubil a vyklouzl z vozu, nechává je motor běžet. Měli jsme náskok sotva několik vtezin. Jakýsi muž nahmatal kliku zadních dveří, trhnutím je otevřel a hrábl rukou dovnitř. Tak někdo otevřel přední dveře a když našel i přední sedadla prázdná, zlostně zařval. Muže, který otevřel zadní dveře, popadly okamžitě dva další v domění, že právě vystoupil. Zmatek stále vzrůstal. Uchopil jsem Joselu pevně za ruku a začali jsme se opatrně vymotávat ven. Teprve na volném prostranství jsme pátrali po vhodném autě a brzy jsme objevili prostorný station, mnohem šikovnější pro můj plán než obyčejný sedan. Továrničku v Clerkenwellu, s níž jsem občas jednával služebně, jsem našel poměrně snadno. A nebylo ani příliš těžké dostat se dovnitř. Na zpáteční cestu jsme se vydali s příjemným pocitem zabezpečení, vyplývajícím z několika skvělých trifidích pušek, pár tisíců malých ocelových bumerangů používaných jako střelivo a několika kukel zdrátěného pletiva, které jsme uložili v nákladním prostoru. Co teď? – Šaty? – zeptala se Josela, když jsem nastartoval. – Slyšte provizorní plán otevřený kritice, jakož i všem obměnám. Nejprve, co si, co by se dalo nazvat piedotére? To jest, dát se někde trošku do pořádku a všechno v klidu prodebatovat. – Do žádného baru ale nejdu. – Pro mám baru až až. – Já taky, přestože moji přátelé by to asi shledali nepravděpodobným. Měl jsem na mysli nějaký prázdný byt. Hodil by se nám i na přespání. Jestliže však pouta vašich konvencí stále těmto výjimečným okolnostem zdorují, můžeme si najít byty dva. Myslím, že budu šťastnější, když budu vědět, že je někdo na blízku. Dobrá. Dalším krokem bude opatření dámské a pánské výbavy. To bychom snad mohli zvládnout každý zvlášť. A ano, přikývla, poněkud nepřesvědčivě. Nebojte se, nic se vám nestane. Zásadně na nikoho nemluvte a nikdo potom nepozná, že vidíte. V zemi slepých jednooký králem. To je z té velsovy povídky, vidíte? Ale tam se nakonec ukázalo, že to není pravda. To záleží na tom, jak si vyložíte slovo země. Secorum in patria luscus rex imperat omnis. Jak to poprvé pronesl klasický mudřec jménem Fulonius. Ale toto není žádná organizovaná patria. Je to jen chaos. Wells měl na mysli lidi, kteří slepotě přivykli. A moc pochybuji, že se něco takového stane i v tomto případě. Co tedy myslíte, že se stane? Moje dohady nemůžou být o nic chytřejší než vaše. Konečně brzy budeme vědět víc. Vraťme se naději k tomu, co nás pálí teď. Kde jsme přestali? U výběru šatstva. Ano, už vím. Nejde o nic jiného, než vklouznout do krámu, vzít si tam pár věciček a zase vyklouznout ven. V centru Londýna trifidy nepotkáme. Alespoň teď ještě ne. Mluvíte o tom braní věcí, tak samozřejmě. Tak samozřejmě mi to zase nepřipadá, ale nejsem si jistý, zda to mám považovat zacnost. Nejspíš to bude jen pouhý zvyk. Myslím, že bychom se neměli cítit jako zloději, ale spíš jako, jako nedobrovolní dědici. A co potom, až si opatříme šaty? Operace číslo tři a to bude... Z definitivní platností lečeze. Zbytem, jak jsem očekával, nebyly žádné velké potíže. Zamkli jsme auto, nechali jsme je stát před zámožně vyhlížejcím blokem budov a vyšplhali jsme se do třetího poschodí nejbližšího domu. Asi po čtvrtém pokusu jsme narazili na dveře, za nimiž se nikdo neozýval. Lůžko západky patentního zámku vylomila jedna pořádná herda ramenem. Nikdy jsem nepatřil k lidem, kteří jsou nemocní touhou pobydlení v bytě za 20 tisíc liber nájmu, ale teď jsem přišel na řadu věcí, jednoznačně mluvících ve prospěch takovéto marnotratnosti. Ústředním motivem celého bytu byla všudy přítomnost módy. Tu a tam byla vidět nepochybná Dernier Cree, některá z nich očividně navrhovaná jako senzace zítřka, kdyby se ovšem svět ubíral předpokládaným směrem. Jiná, alespoň podle mého mínění, odsouzená k zapomenutí od chvíle, kdy se k ním zrodil nápad. Celek působil jako dokonalá výstavní expozice. Jediná kniha ponechaná několik centimetrů od svého místa, nebo nesprávná barva její obálky by celou tu pečlivě vyváženou rovnováhu a harmonii rázem zborili. Stejně jako nepozorný návštěvník, který by v šatech nevhodné barvy usedl do nevhodného křesla nebo pohovky. Obrátil jsem se k Josele zírající na to do široka otevřenýma očima. Bude nám tenhle pelech stačit, nebo půjdeme dál? Myslím, že docela ujde, odpověděla. Nepočítal jsem s něčím takovým, ale sotva bych asi připadl na lepší způsob, jak odvést její myšlenky od posledních událostí. Na Prahu ložnice se Josela zastavila a zaujala typicky ženský bojovný postoj. Já budu spát tady prohlásila. Pane Bože, jinou každý podle svého gusta. Nebuďte hned protivný. Sotva budu mít ještě někdy příležitost zjistit, jak chutná dekadence. Budíš vám to psáno, ale doufám, že se tu najde něco střízlivějšího. Nedej bože, abych musel spát v té posteli se zrcadli na stropě. Nadvanou je také jedno, oznámila, když nahlédla do sousední místnosti. Tak si nejsem jist, jestli to je vrchol, anebo samotné dno dekadence. Ale stejně se nevykoupete, neteče teplá voda. Prohlédli jsme si ještě zbývající místnosti, ale ty nám už tak senzační nepřipadaly. Potom si Josela odešla obstarat šaty. Přesvědčil jsem se o stavu zásob, rozhodl, co budeme ještě potřebovat a pak jsem se také vydal z domu. Když jsem vkročil do chodby, na opačném konci se právě otevřely dveze. Zůstal jsem nehybně stát. Ze dveří vyšel mladý muž, vedoucí za ruku světlovlasou dívku. Počkej chvíli, miláčku. Udělal tři nebo čtyři kroky po koberci tlumícím každý zvuk. Napřaženýma rukama nahmatal okno, sáhl přímo na jeho kličku a otevřel je. Co děláš, Jimmy? zeptala se dívka. Jenom kontroluji, jestli jdeme dobře. Řekl, rychle se k ní vrátil a opět jí vzal za ruku. Pojď, lásku, Táhla ho zpátky. Vzpouzela se. Jimmy, mě se odtud nechce. Tady při nejmenším víme, že jsme ve svém bytě. Jak se budeme venku živit? Jak budeme žít? V bytě, miláčku, se neuživíme vůbec. A bez jídla bychom dlouho nežili. Jen pojď. Neboj se. Ale já mám strach, Jimmy. Mám strach. Přivinula se k němu a on jí jednou paží oběl kolem ramen. Všechno bude zase v pořádku. Jimmy, Jimmy, vraťme se. Už je moc pozdě, milá moje. U okna se zastavil. Volnou rukou pozorně ohledal, kde stojí. Pak si ji přitáhl k sobě a pevně ji oběl. Snad to bylo až příliš krásné. Aby to mohlo trvat dlouho, řekl Tiše. Miluji tě, strašně tě miluji. Nastavila mu ústa k polipku, zdvihl ji, obrátil se a vystoupil z okna. Sehnat všechno, co jsem chtěl, mi trvalo mnohem déle, než jsem předpokládal. Uběhly dobré dvě hodiny, než jsem se dostal zpátky. Jocela si mezitím tím v ložnici zkoušela své úlovky. V kuchyni jsem na zbytečný elektrický sporák postavil petrolejový vazič a pustil se do práce. Když jsem pak na malý stolek v obývacím pokoji rozložil talíře, připadal mi výstadek docela slušný. Nakonec jsem přinesl ještě pár svíček a zapálil je. Po džosele nebylo stále ani vidu, přestože jsem před krátkou chvíli zaslechl šplouchání takoucí vody. Přistoupil jsem k oknu a vyhlédl ven. Zcela vědomě jsem se počal se vším loučit. Slunce stálo nízko nad obzorem. Věže, výšky a fasády sportlenského mramoru byly proti tmavnoucí obloze bílé a růžové. Tu a tam výhled požáry. Dým stoupal z hůru v mohutných černých sloupech. U jejich špat vyrážely chvílemi rudé jazyky plamenů. Jednou snad přijde čas, kdy se budeme moci vrátit. Ale to už nebude totéž město. Mé srdce stále odmítalo uvěřit rozumu. Měl jsem dojem, že je to příliš rozsáhlá, příliš nepřirozená rána, než aby mohla být skutečná. A přitom jsem věděl, že to rozhodně není poprvé, co se něco takového stalo. V pouštích a porostech asijských džunglí byly pohřbeny zdi jiných velkých měst. Některá z nich zemřela tak dávno, že spolu s nimi zanikla i jejich jména. Víra, že tady se nic takového stát nemůže, musela být jednou z nejtušších a nejkonejšivějších halucinací lidstva. Víra, že náš omezený čas a místo pobytu jsou mimo každé kataklizma. A teď k němu došlo. Neměl-li se stát nějaký zázrak, hleděl jsem na počátek konce Londýna. A bylo velice pravděpodobné, že v této chvíli jiní muži přilížejí počátku konce New Yorku, Paříže, San Francisca, Buenos Aires. Bombaje. Stále ještě jsem hleděl ven, když do pokoje vstoupila Josela. Byla oblečena v dlouhé večerní toaletě z toho nejblankitnějšího žoržetu a přes ramena si přehodila krátký kabátek z bílé kožešiny. Kolem krku měla řetízek, v jehož přívězku se blízkalo několik démantů. Další kameny nádherné barvy se jí v uších. Vlasy měla stočené do složitého účesu a tvář jemně nalíčenou. Zdatlým ťukotem stříbrných střevíčků a měňavými záblesky punčoch utkaných z babího léta přešla pokojem. Bylo mi jasné, že tato okázalost má jen velice málo, pokud vůbec něco společného se mnou. Loučíte se? Pohled jejich očí se změnil. Tak vy mi rozumíte. Doufala jsem, že to pochopíte. Je to hloupé, když hořířím? Ne. Je to rozkošné. Nemohla jste udělat nic lepšího. Děkuji vám, Bile. Nadal jsem šery a podal jí sklenku. A rozhlížela se pokojem, pak se její oči zastavili na bílém žlábkovitém piedestálu. Rádio jste jistě zkoušel, vidíte. Předpokládám alespoň, že tahle věc je rádio nebo ne. Je to taky televizor. Ale je k ničemu, nejde prout. Ale zkusil jsem to, když jsem byl venku, s bateriovým příjmačem. Všechna pásma mlčí jako hrob. Jen kolem 40 metrů, co si slabě pípalo. Rád bych věděl, odkud se ten chudák ozýval. Čekají nás asi perné chvíle, co, byle? Víte, ne, neměním si kazit večeři. Bavme se raději o něčem zajímavém, třeba o tom, kolik jste měla lásek a proč si vás už dávno nikdo nevzal. Nebo vzal? Vidíte, jak málo o vás vím. Když mi bylo v19 málem jsem se provdala ale dneska jsem ráda, že k tomu nedošlo. Tenkrát jsem si to ovšem nemyslela. Strašně jsem se s pohádala, když nám to zatrhl. Protože on samozřejmě hned poznal, že Lionel je Ventra a cože? Ventra? Napůl vlákač, půl podvodník. Takový ten barový typ. A tak jsem tenkrát přerušila s hodinou všechny styky a žila s kamarádkou která měla svůj vlastní byt. Rodina mi zas na oplátku přestala vyplácet měsíční kapesné, což od nich bylo dost hloupé, protože to mohlo mít docela opačný výsledek, než jaký si slibovali. Náhodou se to nestalo, poněvadž jsem měla dojem, že všechna děvčata, která jsem znala a se kterými to tak dopadlo, vedou strašně vyčerpávající život. Skoro žádná alegrace, navíc spousty žádlivých výstupů a tolik, tolik plánování. Nikdy byste nevěřil, co to dá vymýšlení udržet jedno nebo dvě další želízka v ohni, nebo bych snad měla říct dvě až tři rezervní želízka. Zarazila se. To je jedno. V zásadě mi to došlo. Nechtěla jste prostě žádná želízka. Vidím, že jste intuitivní povaha. Ale tak jako tak na své přítelky, některé patřil byt, jsem si zopasit nemohla. Potřebovala jsem nutně peníze a tak jsem napsala knihu. Měl jsem dojem, že jsem se přeslechl. Opsala jste knihu? Napsala jsem knihu. Musím asi vypadat strašně pitomoučce. Zrovna takhle se na mě díval každý, komu jsem řekla, že píšu knihu. Podotýkám, že to nebyla moc dobrá knížka, ale zabrala. Chcete říct, že ji vytiskli? Ach ano, a vynesla mi taky dost peněz. Filmová práva. Co to bylo za knihu? Zeptal jsem se zvědavě. Jmenovala se Mým dobrodružstvím je sex. Chvilku jsem na ní věveně zíral a pak jsem se praštil do čela. Josela Plejtnová, No ovšem, pořád jsem si nemohl vzpomenout, proč je mi vaše jméno tak povědomé. Tak to jste napsala vy. Nechápal jsem, proč jsem na to nepřišel dřív. Její fotografie jste našli doslova všude, právě tak jako její knihu. Dvě velké veřejné knihovny odmítly půjčovat patrně již pro samotný název. Tím byl úspěch knihy zajištěn a její prodej závratně stoupal, až dosáhl takřka statisíců výtisků. Josela se tlumeně rozchychotela. Ach bože, vy se tváříte stejně jako moji příbuzní. Nemohu jim to mít za zlé. Četl jste to? Zavrtil jsem hlavou. Lidi jsou stejně zvláštní. Znáte z té knihy právě jen název a pamatujete si, jakou měla reklamu a už vás to šokuje. A přitom je to docela neškodná knížečka, opravdu. S měsíce namyšlené romantiky Říznutá špetkou holčičího ruměnce. S tím názvem jsem ale měla skvělý nápad. Přijde na to, co myslíte slovem skvělý. Ale dala jste té knize také vlastní jméno. To byla ovšem chyba. Co je na tom mrzuté, že to vůbec prostopášná kniha nebyla. Byla jen hloupě provokativní a to mohl každý citlivý čtenář poznat. Napadlo mě, že citlivý čtenáři díla mým dobrodružstvím je sex Patrně usoudili, že i jeho autorka je hloupě provokativní, ale raději jsem zůstal sticha. Je na se abychom se teď i my pustili do plánování dalších kroků. Mohu nejdřív vychrlit několik poznámek? Josela vyfoukla obláček dýmu a usrkla ze svého likéru. Vychutnávající jeho chuť zaklonila se a řekla: Zajímalo by mě jestli si ještě někdy budeme pochutnávat na čerstvých pomerančích. No nic, spuste. Tak především. Nemá cenu, abychom si zastírali skutečnost. Nejlepší bude, když odsud co nejdříve vypadneme, když ne hned zítra, pak rozhodně pozítří. Jistě začínáte chápat, k čemu tady dojde. Vodárenské nádrže jsou pořád ještě plné vody. Zakrátko nebudou. Město začne zapáchat jako jediný kanál. Už teď leží na ulicích mrtvoli a každým dnem jich bude víc. Otázka tedy zní, kam se odebereme. Napadá vás něco? Hm. Hm, řekla bych, že bychom se měli uklidit někam stranou. Někam, kde by byl spolehlivý zdroj nezávadné pitné vody, třeba studna. A domnívám se, že by to mělo být co nejvýš položené místo, kam se pohodlně dostaneme. Takové, kde by vál neustále čistý vítr. V jezerní oblasti? Ne, to je moc daleko. A co někde ve Vilsu? A nebo v Exmooru či Dartmooru? Nebo snad někde v Cornwallu? Kolem Lencendu, bychom měli převážně severozápadní vítr, který fouká od Atlantiku. Ale to je také daleko. Budeme závislí na městech až do nich bude zas možno bez nebezpečí vstoupit. A co sasekská pahorkatina? Navrhla. Znám tam jeden krásný starý statek na severní straně, na svazích obrácených k půlborou. Na celém vrcholku kopce to sice není, ale je to dost vysoko ve strání. Je tam větrné čerpadlo a mám dojem, že i malá vlastní elektrárna. Je to trochu blízko hustě osídlených míst, když odjedeme příliš daleko, budeme mít později potíže s dopravou zásob. Otázku konečného cíle jsme prozatím odložili. Rozhodli jsme se, že ráno si nejprve opatříme prostorný nákladňák a společně jsme sepsali seznam nezbytností, jež do něho naložíme. podaří se nám všechno nashromáždit, vydáme se na cestu ještě večer. Pokud ne... Zůstaneme další noc v Londýně a odjedeme pozítří. Usínal jsem, když se ozvalo tiché zaklepání na dveze. Byle, počem rychle. Vidím nějaké světlo. Jaké světlo? Venku! pojď se podívat! Když jsem vyhlédl z okna ložnice ve směru, kde jsem tušil severovýchod, spatřil jsem jasný kužel světla jako by z reflektoru, obrácený kolmov z hůru. Je tam někdo, kdo vidí, řekla Josela tiše. Myšlenka, že bychom se za tím světlem měli vydat do temných ulic, se mi ani v nejmenším nezamlouvala. Bylo dokonce možné, i když dost nepravděpodobné, nicméně možné, že to byla léčka. Chytrý a zoufalý slepec by jistě dokázal takový reflektor zapojit i po hmatu. Řekl jsem si opilníček pilníček nehty a přidřepl jsem, abych se dostal očima na stejnou úroveň s okenním rámem. Špičkou pilníku jsem pak pečlivě vyrýpal do laku rysku, označující přesný směr zdroje světelného kužele.